Lembra que xa é a todo que está feito Ven que dar co que me no fondo da alma Que ya que hoxe mañale sempre tenga calma no está aquí mamá, no está aquí, no, no No está aquí mamá, solita estoy yo Solita estoy yo, solita estoy yo No está aquí mamá Vamos coa seguinte conversación Pero castranxuguires tamén Tá ah, claro, de fondo, sí, sí No está aquí mamá Bueno, danxuguires e Valeria A verdad que estas son grandes Uy. intérpretes e A música deles tamén gustanos gustan E además sirvenos para recibir a Modesto Fraga Un, un fisterrá oh, sí. extraordinario Poeta, escritor Bueno, que, que vai nos axudar a descubrir un bocadinho De un traballo que acaba de publicar Moi boas tardes, Modesto Hola, moi boa tarde, compañeros Benvido e moitos parabéns por ese traballo que teño entendido que xa, xa comenzaches a, a, a dar a coñecer non? Si, sí, a verdade é que, bueno, xa levaba tempo con el porque fai uns, uns dez anos publicaba unha entrega dun libro moi semellante que se titulou Fisterra A derradeira perla de Ocidente pero um, todo mundo me dicía tens que continuar iso porque ese un libro moi divulgativo que engancha moito entón puxeme a traballar dixi, bueno, pues ahora chegou o momento xuntei, pois, pues, textos que escribín ao longo de, de moitos anos recolín un volumen, pois pues, Un, un libro que sigue nesa nesa liña, que de maneira o que busque é divulgar e, o, o que significa, pois, Fisterra, non? A nivel simbólico a nivel paisaxístico, a nivel emocional como Fisterranía, non? Fisterranía si, sí, esa é unha palabra así que, bueno medio creí, partindo un pouco da emaxe do que é Fisterra pois o sentimento, pois é a, a Fisterranía, non? Que trascende trascende o espazo físico, territorial, xeográfico, para leválo, pois, ás emocións, ao, aos sentimentos. Como un libro que abrangue tantos temas, temas nos que as persoas son as almas, de verdade, da fisterranía, porque de, detrás de todo sempre ten que haber a parte humana, non? O humanismo, eh, de alguma maneira, pois, iba moi ben, pois, ese, ese sintagma, non? As almas da fisterranía, non? Fisterranía. Ben. E iso con, contén o, a, a universalización de Fisterra no feito de que, polo feito de que recolle moitísimas cousas da propia toponimia, da realidade, da, das lendas, da tradición oral e, e, e de persoases mm, reais, fie, verdad? Si, sí, si, sí, a verdade é que aquí xen quisen de alguna maneira, xuntar eh, eh o máis representativo, pero non só a, a letra maiúscula, non? Porque sí, evidentemente, o libro está inzado de textos relacionados pois con Histerra pois desde a época clásica, o, uh -huh. Como impresionou aos autores de, de, de, de, de clásicos como pois Plinio, Ptolomeo, uh -huh. eh, Estrabón, todos os grandes que xeógrafos, e matemáticos que quedaban abraiados diante da inmensidade do promontorio nero, non? Cando chegaraban as tropas de Décimo Junio Bruto ao fin da terra e quedaban maravillas, pois eso quedou reflectido de alguma maneira pois nessas crónicas da Antigüedade, pero despois continuou no, na baixa de medio non? O Códice Calistino cita xa por primeira vez a lenda hacia de Dullo, non? Que vían claro. os apóstoles a, aos, aos discípulos do apóstol a pedir permiso para enterrar o corpo do apóstol e iban a, a, a, a o, o, o régulo, non? O, sí, sí. o rei de Dullo a pedir de autorización sí. e uh -huh. logo, bueno, pues hasta hoxe, non? Entón, claro, están as figuras eh, centrais eh, eh, digamos, o, o Arasolis, non? O oh o camiño das estrelas, mm. todo ese, ese, ese carácter inmaterial, como citabas, non? Ese, ese, esas lendas de tradición oral mm. que chegaron a nos, a, a pesar de pasar miles de anos, ah, eh, claro. e ainda hoxe se, se fala de San Guillermo, da ermita de San Guillermo, sí. e logo, pois, pues, os autores que foron escribindo esa historia, non? Os Así pues es muy recamando, Memerito, sí. Ramón Marcote, Alejandro Ginister, en fin, pues, sí, hay muchas cosas. Sí, claro. Yo yo yo yo inventor do do, do futbolín, ah, claro. ¿sí? Exacto, Alejandro, Alejandro que bueno, eu, sí. eh un trato con él muy muy muy intenso, ¿no? Sí. Sobre todo entre o 2001 e o 2007 que foi cando sí, sí, morreu. Sí. Esa tínhamos previsto homenaxalo aquí, eu uh -huh. falaba con el Casi a diario. este, Estaba moi, moi emocionado Pero claro, eu no libro eh, A miña idea non é que a xente se quere Caimaxe que do futbolín, que foi moi importante non? Evidentemente, pero o sí, Alejandro foi moito mais E outra cousa, eh, que, que outra cousa que tamén destaca A máis é o que teño e xa falado contigo Noutros ocasións, é o médico do povo non? Algo que... Claro, este foi don, don, Emerito, non? don Emerito Don Emerito é don Paco Esmoriz, que foron dous dos autores Que xa rescatei, digamos, a súa obra Na biblioteca sí. da Fisterranía Aquí neste libro aparecen Ahí. Porque son parte desas almas da Fisterranía Pero xa Ahí. a modo de semblanzas, Mas que falo, digamos, das, das súas figuras non sí. Pero eh, Facer constancia Sí, fácil. exacto, non da, recoller, recoller é ese, ese, ese labor tan importante que a veces queda nun segundo plano porque trascende máis o o O grande, non? Como falábamos, por exemplo, no caso de Alejandro quedou Fugolín, sí. pero non queda a súa faceta como editor está. do exilio. Sí. A eh, máis, donde... digo que o, que o que ti buscas, quizás, eh, eu mm. noto polo que te, te, te nos falas, eh, de redescubrir unha persoa que non somente era eh, daquelo, senón que claro. d, socialmente representaba algo máis. Moito máis, é eh, o eso, que comentabas de máis tes toda razón, ¿no? Porque doun emerito, por exemplo, o caso de a Paz Figueroa, era o médico dos pobres, se quedou en Pizarra, eh, o seu recuerdo sigue estando eh, vivo, a pesar de que estamos falando dun, de una persona de, de 1900s eh, finais, finais, bueno, finais de principio bueno, finais de 1800 e pico, principios sí. de 1900, pero una persona sí. que deixou un legado humano moi grande, además de que oí fundamental no sentido de que él era unha persoa docta, culta, sí. eh, formou a persoas que eran mariñeiras, que non tiñan estudios, que vivían nunha vila claro, no fin do mundo, sí, sí, sí. Eh, fixou unha banda de música sí, con sí. rapaces autodidactas que viñan do mar con 12, 13 anos, sí, sí, eh, sí, ele ensinaba que sí, sí. esas partituras, nunca vira un, un, sí. un instrumento musical e do sí. Memerito fixou un labor increíble, non? Pois igual que don Paco es morís a hora sí. de rescatar todas as lendas de Bisperra, non do Santo Cristo da Barba Dourada, todo todo ese patrimonio que, que, que está vivo é gracias a, a esas persoas, digamos, o que menos se coñece deles, non? Sí, en este sí. libro busco un boquiño poñer tamén a parte minúscula que é maiúscula para min, que é o máis importante, claro, pero a veces sí, sí, quedan sí, unos cal letra grande, eso, eso eres que das vida, es, eso eso quería resaltar que polos, polos a todos na sociedade, é dicir, ao seu labor social sí, sí. E, e, e cultural ao redor do povo, pois uh -huh. non é tan non, non, non é tan destacado en claro. persoas di, uh -huh. diferentes, non? En ese caso pues sí, ti pois, sí. pois recollo de tal maneira, gústame moito unha unha frase que leín nunha pequena entrevista que te fixeron pa porque teño entendido que vas a presentar o libro mañán. Eh, eh, no eh, sí, eh, ma no? mañá a sete. Sí, mañá a sete a primeira presentación no, no Salón de Actos do Concello. É oh, oh, ser unha presentación, ademais, moi emocionante, con, con música, poesía, o mm -hmm. povo estará todo volcado, a xente bueno, moi cariñosa, todo o mundo pendente da, do libro. Logo sí. vamos a hacer máis presentacións por por toda Galicia, xa temos vale. propostas para... O alegro moitísimo. Xa tu... sabes que nosotros somos talismán para as persoas sí, que entrevistamos. Sí, sí, é verdade. Tanto... Xente que chamade, xente esa enerxía boa es... de, de Barcelona, es... que ademais so para noso sempre o dixe, non? Eh, o que se bate de aí desde de Cornellá é incrible, non? Tantos anos con premio de poesía de, vale. de Rosario de Castro, bueno. igual que Cuba ou Buenos Aires foron no seu día, pois pues eu creo que hoxe vos só de sus que coñeceres é este testemunho pues, pues, de, de, pues de toda te a cultura xa te és garantizada casi a <ríe> mitade do éxito bueno, <ríe> gustou-me gustou moito esa frase que lle dixete ao escritor, o polo menos o poeta o periodista que lle dixe un, o, o, o, Fisterra, o nome de Fisterra, o camiño é ese lugar onde o sol morre cada día eh. devorado polas augas mm -hmm. oceánicas non Eso sí. non se pode describir se si non se achega unha aí, non? Claro, fíxate que son as cousas, no? que dá eh, Xisterra máis ca essencia do, do, do, do importante. No? Claro, fíxate claro. Fíxate que a semana pasada eh, houve unho faro de Xisterra, seguramente uh, si vos enteraxes, un acto moi bonito que foi porque o día de 19 de setembro eh, era o Cabo Xisterra indo o lugar do mundo, da, do hemisferio noso, uh -huh. donde a última rayola do sol se ponía. E a partir do día seguinte xa, xa era no Cabo de Roca en Portugal. Pongieron pois claro una delegación de Portugal, estivo presidente da xunta, estiveron xente da cultura, estiveron físicos como Jorge Mira, persoas que saben moito de, de todo iso. Entón, dixo, é unha homenaxe a ese, a ese momento no que o sol morre nas augas do Atlántico por o último momento. E dixo, é que son as cousas que estamos hoxe celebrando iso, eh, fixándonos na importancia que ten para, para nosos, os seus limpos, non, a, a, natural, a, a natureza, o ciclo vital, que xa hai miles de anos vián a Pisterra precisamente a iso, ¿no? falábamos antes do décimo junio bruto, que quedou impresionado cando as, as hostes romanas vían eh, como o sol eh, era devorado polo polo mar, eh, eles quedaron impresionados, mordía cita esa pasaxe na historia de Galicia, igual mm. que en e eh, todos os, os autores clásicos, eh, eh, o Ara Arasolis, que era o templo o sol, o altar do sol, xa ven desde, desde as culturas delicia, as culturas ancestrais, que se adoraba o sol e hoxe miles de anos despois seguimos eh ca mesma co mesma, non bueno, o que a sabiduría da, da propia naturaleza non que chega ata ese punto, ata ese punto no que eso nunca pasa de moda, porque eso é, é parte da existencia, non, que está por por diante de todo. Sí, sí. Ah, eh, de verdad que eh, eh Tamén é unha invitación non para que a xente veña a coñecer eh, esa terra fantástica que como, como Ti mencionaches aí momentiño os romanos oh. chamaban o fin do mundo non eh, claro, que, sí, sí, que, que non ten somente eh, natureza sino que tamén ten persoas que, que paga a pena eh, comentar con eles e eh, eh, disfrutar con eles. E disfrutar tamén da gastronomía que aí é in inmensa, non <risa> Sí bueno, a gastronomía tamén é importante temos no libro falo tamén da importancia do, do, do tema gastronómico sí, sí, sí, eh, facendo referencias pois a locais que foron históricos son ainda emblemáticos como a casa Lesconte de Sardiñeiro e eh, que señora Anita do Lesconte que morreu con 99 anos aplique de cumprite anos traballando diante dos fogóns sen de, sen de caer. Sí, entón, sí, sí. está tamén aí, está o parador, están os restaurantes o, o que están hoxe de actualidade, porque este libro Quere ser divulgativo, por unha parte sí, o tema histórico, cultural, patrimonial o, o, as figuras, pero tamén que sea un libro vivo, que sea un libro dinámico, que fale das cousas de hoxe as polémicas que hai, pois cando foi pois, o tema da igrexia, que se puso na virxia das areas e que foi moi polémica, a pirámide que se quiso poñer no cabo que ven un, un artista valenciano que susitou pois, un debate moi grande ou a situación do cemiterio de Portela en fin, tocanse temas de de gran espectro porque eu creo que é interesante tamén para a xente é ler cousas que tamén desechan como uns propias e que, que causen certa certa interese, non? Muy Todo é importante, bien. non é que sea algo máis ou menos. Vale. O patrimonio europeo que Quisterra chegou a ser patrimonio europeo, agora perdeu esa distinción. Mm. Que suscitou iso? Que levou a iso? A sirena do faro de Quisterra, que era a única de Europa claro. que funcionaba co sistema de aire comprimido. Sí. E durante uns anos eu denunciei públicamente que ian retirar, dicían que non, e ao final a autoridade portuaria, que a ten as competencias, decidiu retirarla, pero era claro. moito máis que unha sirena acústica, era... Eh, o recordo de moitos mariñeiros claro. que nos estamos estar eh, dormindo na casa e sentira o, o sonido da vaca cara, claro, claro, un, claro, unha claro. sí. era parte da nosa propia identidade era como escoitar en compostela as ca, a catedral as, a que... as campas da catedral terra, mm -hmm. es, evocan son situacións que no, que acostumamos a vivir ó, como se escoitar os latexos do corazón No, é malo se non nos coitamos, non. Claro que si. Sí, claro sí. Bueno, pois de verdade que para nós é un placer, unha honra é de verdade que de, se xamos moitísimo éxito uh, um, modesto ti baloter e ademais que, que a túa sí. comunicación cada vez que te escoitamos é, é extraordinaria. Eh, de verdade que um, Vas, uh, a veces, cierto, ve, que... ve venga a presentar o libro aquí, Gómez, a... vaya... si di... eu iría encantado, a verdade é que de ir, de... é un, <risos> un lugar que me encantaría máis, teño moito cariño porque foi un premiado ba... un par de ocasións co sí. no Rosalía de Castro. Claro. e sempre tive esa asinatura pendente de ir porque admiro moito o traballo que facedes, porque para min neste libro de feito toco moito o tema da imigración, vos sabedes ca migración no sente se historia de Galicia, sen, sí, sen a inmigración. debemos sí, de aos sí, sí. a todo sí. o carácter simbólico eh os cartos para paselas escolas do rural, sí. eh, claro sí, eh, eh, sí. o traballo de peito queixo to que son as cousas, un no libro recollo a famosa A, a fotografía de Manuel Ferrol que son dou Fisterran ah, sí, sí, no señor, Porto da Coruña sí, claro. a súa nai e a súa sí. aboa no, payo, que, sí, sí, sí, sí, son sí. de Fisterra foron amigos moi amigos non é porque vivimos ao lado ca, prácticamente a, a 40 metros eh, o, o neno eh, Juan Chanquete, sí, sí. Que nos de Chanquete <risas> morreu hai un ano eu dedico un Ostras, dos capítulos do libro caray. tanto a él como ao seu pai Jurjo, que eu tamén o tratei moito o Curfo Eh, chanquete. E vale, eh, de feito, sí. eu conto alguana anécdota porque a pilla de Manuel Ferrol chamou aí un uns anos pouco antes de, de morrer Juan, que que o papa o que morreu agora aí pouco mm -hmm. o, o, eh, Francisco. o Francisco. estaba obsesionado con coñecelo, então el achamou mamín porque sabía que eu siña relación directa é que el quería recibirlo en audiencia, fijo y unha unha proposta para tero alí. Eu falei con el, intentei le pero era tan unha persoa, tan natural, que él... sí. non oro que pa Juanillo aí. Eu que vou ir aí, claro, que che recibo pa oportunal, non é calquera cousas, falando claro, unha figura claro. histórica sí, sí. relevante, calquera outro iría, pero era tan unha persoa tan inexistente, era tan desinteresada Humilde. que quitou de importancia, era sí, tan... sí. eu conto no libro falo deso, de falo de mm -hmm. da influencia de esa imaxe, porque sea a fotografía por este elemento el ciudadano emigración. De claro sí, eh, claro boitecente sí. non saben dos de terra. Quando quando seu pai. Despois bueno. as escolas que fixeron o ABC de Corcubión e eh, a los dompistar sí. en América Ahí, que fixeron sí. aquí. Le claro, claro. suben todo de América, claro. o mate que tomamos en pizarra vende Argentina, que o mate trouxeron os emigrantes sí, aquí. Claro. Eh. E xe non se contibe as tardes en pizarra sin tomar o mate. Claro. Sí. la claro, claro. eh, migración Unha trayectoria que paga pena ler, non, eh... porque tis que publicaxela en Medulia, non? Poden se poñer en, en contacto sí, con sí. Medulia ou libro... contigo, non? Para poder mercar. Claro, non, non. O libro ora xa está, xa empezan, están distribuindo por las librerías de Galicia. Mm. Como toca, ademais, tantos temas, porque toca, fíxate, figuras como Celia Rivas, a primeira muller de España en, en conducir eh, camións, que foi na época da dictadura, unha muller que foi unha emprendedora que chegou a ter a industria máis importante de fábricas de salazón de, de toda, toda Grecia. Mm -hmm era unha muller que conducía nos anos 30 cando era eso era imposible prácticamente claro, de a mulleres... <risos> tiñenlle que pedir permiso ao home para poder co. <risos> claro, en, en, eh, Vasco Pérez Mariño que todo mundo os coitou falar del, pois este ómero de Cisterra, el evo o famoso Cristo para para ali, está enterrado na catedral ourensana e durante os centos anos Cisterra pertenceu ao Cabildo de Ourense ata que te dixo unha permuta Eh, o arzobispado de Compostela solicitou de novo que Finisterre, porque el no seu testamento deixou as súas terras, que eran Santa María de Finisterre uh -huh. e eh, las parroquias de San Vicente de Dullo e Trullo e donou unha a Ourense porque el converteu claro. en obispo claro. e levou con ele o Santo Cristo está enterrado ali na, no, na capela do Santo Cristo de Ourense era pisterrán Carame. o gaucho Juan Moreira o famoso gaucho argentino que inspirou a Martín Fierro uma das obras sí. canónicas o pai era de pisterra, eu teño a acta de nascimento Mateo eh, do, de, do pai de, de, Juan de Juan Moreira entón hai moitas figuras que moita xente coñece e que foron tiveron orixe aquí ou son de pisterra É, é, é, por ver primera pois así sempre vai poder sabelo porque moitas persoas coñecen eso, non? Muy ben, muy ben. Pois, a faceta de ver... intelectual de Andrés que de... lle botamos o guante, hai que Claro, <risas> eso, <risas> para, eso, para eso, están os libros, que é o importante, non? Pois pues, problema é eh? para modesto, Para conseguilo, de... non? Que Meduria duria, distribui moi ben eh? Seguro que en Barcelona vai estar fixo. Cando que irades a cousa, organizamos unha presentación que eu vou encantado. Muy ben. A ver que é o que somos capaces de organizar e se si si temos posibilidade... De pois a mellor convidarte para que a final de, de novembro que te que te, te chegues aquí, xa veremos. veremos. Pois pues sería vale. bueno, moi bonito porque vos xa, xa, vos digo, teño vos unha admiración tremenda porque xa levades 40 anos, eh, sé sí, que vamos sí. a falar 40 anos o ano que ven de comunicación en galego. Sí, sí, sí. Vale. 40 anos, por eso digo, bueno, son sí, 4 sí, décadas, é, case case medio medio medio século. Eh, Aí <ríe> está, a NID nos dixo que non. Vamos a celebralo, no. vamos a celebralo. Bueno, Unha aperta grande, modesto. Bueno, Julio, Graciñas, Muy... Armando, Graciñas a, a vos que Muy... sodes da mellor madeira da humanidade que Muy... di Manolo Rivas sempre. <risas> <risas> <risas> <risas> Moitísimo éxito. Hasta logo. Graciñas, unha fonda aperta. <susurra> Hasta, logo. Hasta logo. Vamos a coñer cisterna para despedir. Cisterna. no baixe.